Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Робчук. Рік четвертий епохи кризи. Ченсінь. Для ознайомлення з технологією гібернації Ченсінь вирушила до міста Санія, що розташоване в самому півдні тропічного острова Хайнань. Острій видавався не місцем для розташування науково-дослідницького центру Китайської академії медичних наук, що займається вивченням гібернації. На Великій землі в цю пору року панувала зима, а тут відчувався свіжий подих весни. Дослідницький центр розташовувався в білосніжній будівлі, прихованій за зеленими кронами дерев. Наразі в стані гібернації тут перебували понад 10 осіб, але всі вони були волонтерами, які погодилися взяти участь у короткострокових експериментах. Жодна людина на сьогодні не виявила бажання скористатися гібернацією на термін більше 100 років. Чен Сінь одразу перейшла до справи і спитала, чи існує теоретична ймовірність зменшити вагу обладнання для гібернації до 100 кілограмів. «100 кілограмів?» – засміявся директор центру. «Добре, якщо вдасться втиснутися в 100 тонн». Звісно, директор чудово знав, що це перебільшення. Під час наступних візитів Чен дізналася, що технологія гібернації не передбачає глибокого замерзання людини і температура тіла не досягає критично низьких значень лише близько мінус 50 градусів за Цельсієм. Для цього кров людини, котра піддається гібернації, замінюється на спеціальну незамерзаючу рідину. Завдяки роботі зовнішньої системи кровообігу і вентиляції, робота основних органів людського організму підтримується на низькому рівні фізіологічної активності, яку майже неможливо помітити, внаслідок сповільнення всіх процесів. Щось схоже на комп'ютер у режимі очікування, пояснив директор центру. Загальна маса комплекту обладнання для гібернації, включно з ємністю для тіла, зовнішньою системою життєзабезпечення й охолоджувальною установкою, становитиме близько трьох тонн. Обговорюючи мініатюризацію обладнання з технічними працівниками центру, Ченсінь раптом збагнула дивовижний факт. Якщо температура тіла людини під час гібернації підтримується на рівні мінус 50 градусів за Цельсієм, то в холоді космічного простору кабіна для гібернації – потребуватиме опалення, а не охолодження, Особливо протягом подолання довгого відрізку шляху за межами орбіти Нептуна, де температура космічного простору близька до абсолютного нуля. Тобто підтримування температури в кабіні на позначці мінус 50 градусів буде рівнозначною роботі обігрівального котла. Зважаючи на тривалість подорожі від 1 до 2 століть, для обігріву можна використати радіоізотопні елементи. У цьому разі 100 тонн, згаданих директором центру, вже не здаються перебільшенням. Повернувшись до штаб-квартири АСР, Чан Сінь прозвітувала про свою поїздку і вислухала доповіді інших співробітників. Новини були невтішними, тож усі знову відчули велике розчарування. Проте цього разу, згадуючи минулу зустріч, вони мали певні сподівання щодо пропозиції, які їм може озвучити Вейт. «А чого ви всі витріщилися на мене?» «Я не Господь Бог», – вийду кинув оком присутніх. «Якого біса ваші країни відправили вас усіх сюди, га? Не на пенсію заробляти і приносити лише погані новини, чи не так? Я не маю ідей, як виконати ваше завдання. Це, до речі, ваша робота не моя». Після цього він відштовхнувся від столу ногами так сильно, що з гучним скрипом відкотився на стільці ще далі, ніж коли-небудь раніше. При цьому вперше порушив власну заборону на паління в конференцзалі, почавши розкурювати сигару. Присутні повернулися до спеціалістів із гібернації запрошених на це засідання, але ті воліли мовчати, хоча в глибині душі відчували професійне обурення. Ця група параноїків ставить під сумнів їхні висновки і просить зробити неможливі за визначенням речі. «А може…» – Ченсіни сміливо вимовила два слова, але потім з озирнулася на лікарів. «Каже, що думаєш, не соромся!» Ведь швидко виплюнув фразу разом із тютюновим димом. Можливо, нам і не треба відправляти живу людину. Завершила думку Чен Сінь. з Мантелейчина перезирнулися між собою і запитально подивилися на експертів із гібернації. Ті у відповідь похитали головами і сказали, що так само не розуміють, про що йдеться. Миттєво заморожуємо людину, де температури нижчої за позначку мінус 200 градусів, і запускаємо її в космос. У такому випадку не потрібні системи опалення і життєзабезпечення. Достатньо лише капсул, яку не складно зробити легкою тонкостіною. А отже загальна маса зонда не перевищуватиме 110 кг. Для нас ця людина буде мертвою, а для тресолеріанців – хто знає. Найбільшою перешкодою для відновлення глибоко замерзлого людського організму є запобігання руйнації клітинної структури під час відтавання. Як приклад, можна навести заморожене тофу, яке після розмерзання стає схожим на губку. О, ви, мабуть, не їли замороженого тофу зауважив один із китайських експертів із гібернації, звертаючись до представників західних країн. Вони відповіли, що розуміють, про що йдеться, навіть якщо до цього не куштували туфу, тож він продовжив. Часто стосується тріслядаріанців, то вони, можливо, й мають технології, що дадуть змогу запобігти цьому пошкодженню. Наприклад, за дуже короткий проміжок часу, одна мілісекунда або навіть одна мікросекунда, весь людський організм міг би миттєво досягти нормальної температури тіла. Ми ж поки що не маємо подібних технологій, щоб при цьому не випарувати тіло під дією високих температур. Ченсінь не надто дослухалася до пояснень експерта її думки зараз були зосереджені на одному хто стане тим тілом, охолодженим до мінус 200 градусів, яким вистрілять у безодню космосу. Вона намагалася перейти до вивчення наступних етапів проєкту, але ця думка не полишала її. Дуже добре. витківнув ченсінь. Це був перший раз на її пам'яті, коли він похвалив когось із підлеглих, на нинішню зустріч постійних членів РОС було заплановано чергове обговорення проєкту Сходовий марш. З приватних бесід із представниками різних країн Вейт отримав інформацію, що більшість із них ставиться до нової концепції з оптимізмом, адже це може бути перший безпосередній контакт людини з позаземними цивілізаціями. Такий варіант має. Набагато більше значення, ніж просто відправлення ще одного зонда в глиб космосу. Зокрема, інформацію про людину, яка прямує на зустріч Трисовірянському флоту, можна презентувати загалу як бомбу, відіслану в лігва ворога. Використовуючи абсолютну перевагу в стратегічному мисленні, він чи вона зможе переломити хід війни. Цього разу засідання РОС було відкладене на понад годину, бо ввечері спеціальна сесія Генеральної асамблеї ООН Оголосила про старт свого плану обернення до стіни, а членам АЕСР не лишалося нічого іншого, як чекати на закінчення сесії у вестибюлі поза місцем проведення. Безпосередню участь у попередніх зустрічах АЕСР брали лише Вейт і Вадімов, іншим доводилося чекати назовні їх викликали лише за потреби отримати певну вузькоспеціалізовану консультацію. Але цього разу Вейт попросив Ченсінь піти на зустріч разом із ними. Що було неабиякою честю для молодшого спеціаліста. Після закінчення спеціальної сесії Генеральної асамблеї Чен Сінь побачила, як одна людина, оточена численними репортерами, покрукувала до іншого виходу з будівлі і зникла за дверима. Вочевидь, у центрі цієї процесії перебував один із щойно проголошених обернених. Співробітники КСР були більше сконцентровані на власному плані сходовий марш, тому лише кілька осіб вибігли на вулицю, щоб роздивитися оберненого. І коли стався вікоповний замах на лодзи, ніхто з тих, хто лишився в будівлі, не почув пострілів. Всі лише побачили крізь скляні двері метушню. Ченсінь, Сінь, яка з усіма одразу вибігла на вулицю, засліпила яскраве світло з пошукових прожекторів гелікоптера, що зависнув у повітрі. «Гейно! Щойно застрелили одного з обернених!» До неї підлетів колега, який опинився на вулиці раніше. «Я чув, що було кілька пострілів, і кулі поціли йому точно в голову. Кого забернених вбили? байдуже перепитав Вейт. Було видно, що інцидент не викликав у нього значного інтересу. Я не знаю. Мені тільки відомо, що трійця призначених є вельми знаними особами, натомість той, у кого стріляли, твій співвітчизник. Тут він вказав на ченсінь. Проте він практично невідомий загалу, якийсь простий хлопець. У ці незвичайні часи немає якихось простих хлопців, парирував Вейт. На будь-кого в одну мить може лягти тяжка ноша великої відповідальності, і жоден із високорангових посадовців не може бути впевнений, що його завтра не замінять. Говорячи ці слова, вигеть не зводив очей із ченсінь, а на останній фразі перевів погляд на Вадімова. Потім секретар Рос відкликав його в бік. Та він мені погрожує. Прошепотів Вадімов до ченсінь, яка стояла поруч із ним. Учора, будучи не в гуморі, він прямо сказав, що ти цілком здатна мене замінити. Але я... Вадімов підняв руку, аби її зупинити, і у промені потужного прожектора, що просвічував його руку, можна було навіть побачити кровоносні судини. Він не жартує. Інституції на кшталт нашої дають змогу не дотримуватися звичної процедури добору персоналу. Ти спокійна, впевнена в собі, працювита, не позбавлена творчого підходу до справи, наділена підвищеним почуттям відповідальності навіть із питань, що виходять за межі твоїх посадових обов'язків. Я вкрай рідко зустрічав такий набір рис у молодих спеціалістів, чен, і я радий, що саме твоя кандидатура розглядається як заміна мені. Але правда в тому, що ти все-таки не здатна мене замінити. Він підвів погляд на хаос, який панував довкола. Бо ти не продаси свою матір у бордель. Ти в цьому питанні ще не тямуща дитина, і я сподіваюся, що лишишся нею назавжди. Каміла влетіла між ними немов бомба. Вона тримала в руці пухку папку, і чинсьін здогадувалося, що це має бути попередній звіт про техніко економічне обґрунтування проєкту Сходовий марш. Каміла, замість того, щоб передати сто з паперів кому-небудь із них з усією сили жбурнула їх об землю. Чорти їх побрали б, завола вона. Навіть попри ревіння двигунів гелікоптера, дехто з навколишніх почув і елемент і повернувся, щоб зрозуміти, що сталося. Бляцькі свині. Тільки йміть, що рохкати. Від задоволення в багнюці і віддаючись черговій на солоді. Ти зараз про кого?» – здивовано перепитав Вадімов. Про «Провеселіть, людський. Відтоді, як ми півстоліття тому висадилися на місяць, ми не просунулися ні на дещицю. Ми зараз просто безсилі. силі». підняла папку з документами і разом із Вадімовим швидко пробігла очима її зміст. Це дійсно був звіт про техніко-економічне обґрунтування проєкту, але він описував безліч технічних деталей, тож читання по діагоналі – не давало змоги зрозуміти викладені висновки. До них повернувся Уейт і повідомив, що, за словами секретаря, засідання РОС має розпочатися за 15 хвилин. Побачивши керівництво, Каміла зуміла дещо опанувати свої емоції. НАСА провело в космосі два невеличкі експерименти з імпульсними ядерними двигунами. Результати викладено в цьому звіті. Для досягнення запланованої швидкості розрахована загальна маса зонда все ще занадто велика. І її потрібно зменшити до однієї десятої від запропонованої. Однієї десятої! Інакше кажучи, залишити лише 10 кілограмів. Вони навіть поділилися гарною новиною. Масу вітрила в такому випадку можна зробити меншою за ті самі 10 кілограмів. Щодо корисного навантаження, то вони зглянулися над нами і лишили нам аж цілих пів кіло. Без будь-яких надійне збільшення, бо це неминуче призведе до необхідності використання товщих тросів кріплення з вітрилом. Кожен додатковий грам корисного навантаження потребує збільшення ваги тросів на 3 грами, що своєю чергою матиме наслідком неможливість досягти запланованої швидкості в 1% швидкості світла. Тож ми маємо пів кілограма, ха-ха-ха! Лише пів кілограма! Дійсно, як і просила наша янгулятко, легке пірячко. Вийд із посмішкою зауважив. Та, може, відправимо мону, кошеня моєї матері? Щоправда, їй доведеться. Для цього схуднути вдвічі. Коли в усіх справи йшли на лад, Вейд зазвичай мав похмурий вигляд. Проте щойно хтось впадав у розпач, його настрій змінювався на жартівливо веселий. Спочатку ченсінь гадала, що це такий метод управління підлеглими. Вадімов не погодився з нею, зауваживши, що вона геть нічого не тямить у людях. Така поведінка не мала жодного стосунку до персональних методів управління чи підтримки морального духу в колективі, а була лише наслідком любові Вейда Тішитися невдачами інших. Споглядання іншої людини у відчаї викликало в нього сильні емоції і приносило задоволення. Зазвичай Вадімов давав лише позитивні оцінки іншим, тож подібна характеристика вейда з його вуст як здивувала ченсінь, але, придивившись уважніше, вона справді помітила, що він немов тішиться їхнім розпачем. Ченсінь відчула, що з неї буцім вибили весь дух, і після стількох днів напруженої роботи сил геть не лишилося. Вона без присіла на газон. «Підіймайся», – сказав Вейд. Уперше за весь час вона відмовилася підкорятися його наказом. «Я дуже втомилася», – відповіла Чанцінь милявим голосом. «Так, ти і ти», – Вейд вказав на Камілу і ченсінь. «Слухайте уважно. Надалі я не хочу бачити подібних безглуздих страждань і панічних стенань. Ви маєте йти вперед у супереч всьому». «Далі йти нікуди. Шляху немає», – заперечив Вадімов, прохально дивлячись на Вейда. Ви не бачите шляху вперед, бо не знаєте, як упоратися з обставинами. А що із з засіданням і запитаннями, які винесені на обговорення, скасовуємо? Ні, все має відбутися, як і заплановано. Замало часу, щоб підготувати друковані матеріали, тож доведеться обмежитися усними поясненнями, Що пояснювати, як ми запустимо зонт вагою в півкіло чи кошеня. Не про це мова. Вогник Надій зажеврів у очах Вадимова і Каміли. Побачивши це, Ченсінь відчула, що й до неї повертаються сили, тож підхопилася з трави. Цієї миті з місця події від'їхала швидка з пораненим лодзи під охороною цілого військового ескорту з кавалькадами машин і гелікоптера. Нью-Йорк знову засвітився звичним морем нічних вогнів, і на його тлі фігура Вейда нагадувала чорну примару. Лише його очі світилися холодним полиском. «Ми відійшлимо тільки мозок», – закінчив він думку. Витяг з минулого поза часом. Проєкт «Сходовий марш». За часів середньовічної династії Мін у Китаї з'явився новий різновид зброї – «Холунчушуй». Назву можна перекласти з китайської як вогняний дракон, що випірнає з води. Це була перша в історії багатоступенева балістична крилата ракета, що складалася з ракети-носія, виготовленої з порожнистої бамбукової палі з вирізбленими драконячими головою-хвостом, розгінного блоку та невеликих ракет які розміщувалися всередині Великої. При запуску ракета за допомогою чотирьох порохових прискорювачів летіла над водою в напрямку ворожого корабля. А через певний проміжок часу ракета-носій вистрілювала ще порцію менших ракет, які вже безпосередньо вражали корабель супротивника. Окрім цього, в давні часи, як на Сході, так і на Заході, вже використовувалися багаторазові арбалети з магазинами. Найстаріші китайські зразки датуються періодом Саньго, третієм століттям нашої ери. Обидва вище згадані види озброєння є ідеальним поєднанням відсталих тогочасних технологій у намаганні отримати переваги, які, як здається, суттєво випереджують свій час. Після нинішнього аналізу проекту «Сходовий марш, розпочатого у перші дні Трісоляріанської кризи, стає зрозуміло, що це подібна історія. Намагання за допомогою відсталих технологій того часу розігнати вкрай незначне корисне навантаження до 1% швидкості світла, на технології, що дадуть змогу космічним кораблям Літати з аналогічною швидкістю доведеться зачекати ще півтора століття. До моменту старту сходового маршу рукотворні зонди вже вилетіли за межі сонячної системи. Місії з висадки дослідницьких станцій на поверхні супутників Нептуна було успішно завершено, тому технологія розгортання ядерних зарядів вздовж маршруту зонда вже не була чимось новим для людства. Але справжня складність проєкту полягала у вчасному підриві кожного заряду після прольоту повз нього зонда, і по-дальшому скеровуванні його траєкторії. Заряд, залежно від його потужності, має вибухнути на відстані від 3 до 10 тисяч метрів від вітрила після його прольоту. Зі збільшенням швидкості зонда зростає необхідна точність розрахунків моменту підриву кожного наступного заряду. Але навіть у разі досягнення зондом 1% швидкості світла допустима похибка буде більшою за 1 наносекунду. Цілком досяжний рівень розрахунків для технологій того часу сам по собі зонд не мав жодних засобів для прискорення, тож напрямок його руху цілком належав від позиціонування ядерних зарядів вздовж маршруту. Кожна бомба оснащувалася маневровими двигунами, за допомогою яких відбувалося її фінальне позиціонування перед прильотом зонда на відстані лише кількох сотень метрів від його траєкторії. Регулюючи цю відстань, можна було змінювати кут між вітрилом і випромінюванням, що виникає внаслідок ядерного вибуху, тим самим Коректуючи напрямок руху зонда. Саме по собі вітрило лише м'яка плівка, але вона здатна боксирувати на підвісах капсулу. На вигляд, ця система схожа на гігантський парашут, що розташовується горизонтально вздовж напрямку руху, аби запобігти пошкодженню капсули внаслідок випромінювання ядерних вибухів, які відбуваються на відстані від 3 до 10 кілометрів від куполу вітрила, стропи, виготовлені довжиною 500 км, а поверхня капсули вкрита багатошаровим обляційним захисним матеріалом, який частково випаровується при кожному ядерному вибуху, одночасно зменшуючи й масу самого зонда. Стропи вітрила лишалися невидимими для неозброєного ока. Їх виготовили з наноматеріалу ледьюча лезо, тож вони були в 10 тонші за павутину. Стропа довжиною 100 км важила менше 8 грамів. Проте, лишалася досить міцною, аби витримати навантаження під час ручних прискорень і не зруйнуватися під дією радіаційного випромінювання. Ані вогняний дракон, ані багатозарядні арбалети не були повними аналогами багатоступеневих ракет чи кулеметів. Так само і Сходовий марш не відкрив людству вікна в нову еру космічних польотів. Це було просто однією з відчайдушних спроб досягти успіху, використовуючи технології того часу.